ЧАСТИНА ПЕРША Що я буду робити без приватних балів? Я використав свої останні бали вчора! Після того, як Чебащира-сенсей вийшла з кімнати, у класі почався галас. Навіть більше, ніж бали, мене хвилює проблема з класом. Чому мене зарахували саме в клас Ді? Юкі Мура Розчаровано зітхнув. На його лобі виступили краплинки поту. «Зачекайте. Це означає, що ми не зможемо вступити до бажаного коледжа. Тоді чому я взагалі прийшов у цю школу? Цікаво. Саечан-сенсей ненавидить мене?» Ніхто з учнів не зміг приховати своєї розгубленості. Я розумію, що всі зараз у паніці. Але заспокойтесь. Хірата взяв контроль над класом, намагаючись заспокоїти відчуття наближення кризи. Як нам заспокоїтися у такій ситуації? Тебе не засмучує те, що ми клас другосартних? Навіть якщо я скажу, що так, чи не краще працювати разом, щоб вийти з цієї ситуації? Вийти з ситуації? По-перше, я навіть не згоден з такою ієрархією класів. Я повністю розумію твої почуття. Проте немає сенсу сидіти тут і скаржитися. Що? Юкімура підійшов херати і схопив його за комір. Ви двоє заспокойтесь, гаразд. Мабуть, вчителька пояснювала нам суворо, щоб мотивувати нас. «Правда?» – заговорила Кощіда. Вона розборонила їх двох і обережно взяла в руку кулак Юкімури. Юкімура, як можна було очікувати, намагався не нашкодити Кощіді, та ненавмисно зробив крок назад. «Крім того, минув лише місяць спочатку навчання. Як сказав Хірата-кун, я вважаю, що всім нам краще вистояти у цій ситуації. Гадаєш, я помиляюся? Ні, це... Звісно, я не вважаю, що Кошіда помиляється, але... Гнів Юкімури вже розвіявся. Кошіда щиро дивилася на всіх у класіді, бажаючи співпраці кожного. Це правильно. Ми повинні бути терплячими. Юкімурі та Хераті немає потреби битися. Вибачте, я трохи втратив самовгадання. Усе добре, я також мав уважніше підбирати слова. За допомогою ще Декікю, бій вирішився дипломатичним шляхом. Я дістав телефон і сфотографував класні бави. Помітивши мої дії, Хорікіта подивилась на мене з цікавістю. Що ти робиш? Я ще не зрозумів специфіку. Хіба ти не робила деякі нотатки також? Якщо я зможу визначити точну кількість втрачених балів через запізнення та розмови на уроках, ми, ймовірно, зможемо вжити якихось контрзаходів. Чи не буде важко обчислити щось? з таким мізером інформації. До того ж, навіть якщо тобі вдасться щось придумати, я не думаю, що це допоможе вирішити проблему. Простіше кажучи, всі завжди запізнюються і занадто багато говорять під час уроку. Як сказала Хорікіта, важко зробити висновок з наявною кількістю інформації. Вона на терпляча. нетерпляче, її звичний спокій зник. Ти теж навчаєшся у цій школі, щоб вступити до університету? Чому ти запитуєш про це? Просто, коли вчителька говорила про різницю між класом А та Д, ти виглядала справді шокована. Це була більш-менш така ж реакція, як і у решта класу, хіба ні? Незважаючи на те, що нам дали пояснення першого шкільного дня, я не можу зрозуміти цей новий розвиток подій. Ну, це логічно. Люди в класах B і C, мабуть, невдоволені борчать, як і ми. Усі інші класи, окрім класу A, розглядаються школою як другосортні. Спробувати з усіх сил підвищити ранг нашого класу здається найкращим варіантом дій. Гадаю, що перш ніж думати про класи А чи D, нам слід попрацювати, щоб гарантовано отримати трохи приватних балів. Бали – лише побічний продукт наших зусиль у класі. Відсутність балів не завадить нашому шкільному життю. Зрештою, ця школа надає все безкоштовно, в певній кількості. Навіть якщо ти так думаєш, це полегшення для тих, хто втратив усі приватні бали. Не завадить нашому шкейному життю. Хех. Це не проблема – жити на мінімумі. Однак є багато речей, які можна отримати лише за приватні бали. Наприклад, відпочинок та розваги. Їх відсутність. Тільки зашкодить нам у майбутньому? Айоноко Джікун, скільки балів ти використав минулого місяця? Хм, скільки балів я використав? Приблизно двадцять тисяч. Учні, які витратили всі приватні бали, опинилися в біді. На зразок Ямаучі, який панікував уже деякий час. Іке також витратив усе. Хоч я й вважаю, що це прикра, та вони розплачуються за власні помилки певна річ, використання всіх балів за один місяць це мала проблема. Першого місяця нас спокусили балами сто тисяч приватних балів на місяць, хоч ми й думали, що це занадто добре, щоб бути правдою, кожен радів народ. Як тільки почнеться заняття, я прошу всіх бути уважними. Особливо тебе, Судокун. Херете привернув увагу галасливого класу, піднявшись на трибуну. У класах місце перед дошкою трохи підвищене. Щось на зразок підйому. Ха! Чого б це? Цього місяця ми не отримали жодного балу. «Ця проблема сильно вплине на наше майбутнє шкільне життя. Ми не можемо так продовжувати і закінчити навчання з нулем класних балів. Адже так?» «Точно ні!» Одна дівчина крикнула на слова Херати. Він обережно кивнув. «Звичайно, ні. Отже, у нас немає іншого вибору» окрім як спробувати отримати класні бали наступного місяця. Ось чому всі повинні працювати разом, заде вирішення нашої проблеми. Ми повинні припинити запізнюватися та розмовляти під час уроків. Певна річ, користуватися мобільними телефонами під час занять також заборонено. «Ге, ага. чому ми маємо слухати тебе?» Якщо бали залишаються незмінними, немає причин напруживатись. Але якщо ми продовжуватимемо запізнюватися і розмовляти на уроках, наші бали точно не зростуть. Хоча ми не можемо опуститися нижче нуля класних болів, це все одно вважатиметься мінусом. Я не розумію. Навіть якщо ми старанно працюватимемо на заняттях, це не означає, що наші класні бали підвищаться. Відчуваючи невдоволення, Судо пирхнув і схрестив руки. Помітивши настрій Судо, Кущіда заговорила. Хіба в школі не говорили, що не запізнюватися і не розмовляти під час уроків має бути стандартною поведінкою? <кхем> Я також думаю так само, як Кущіда-сан. Це очевидна річ. Це пояснення існує лише для вашої зручності. Якщо ви розумієте, що наші бави не зростуть, це безглозда. Говоріть, після того, як зрозумієте, як збільшити наші класні бави. Я не думаю, що в словах Судакуна є щось неправильне. Вибач, що змусив тебе почуватися незручно. Херета схилив голову до незадоволеного суду. Але, Судокун, якщо ми не будемо співпрацювати, наші бали ніколи не зростуть це факт Раби, що хочеш, просто не втягуй мене, зрозумів, наче йому було некомфортно залишатися у класі, судо вийшов з кабінету, він пішов лише до початку уроку, чи вже не повернеться. Судокон справді не вміє шутати атмосферу. Він найбільше запізнюється. Ми все ще можемо отримати бали без судокуна. Так, він найгірший. Чому він в одному класі з нами? Що ж, до сьогоднішнього ранку всі проводили час, як хотіли. На судо тоді ніхто не скаржився. Зійшовши з трибуни, Хірата пройшов до передньої частини кімнати. Хорікі та сан, а Януко у вас буде час пізніше. Після школи я планую поговорити про те, як нам збільшити класні бали. Я хочу, щоб ви теж взяли участь. Зможете? Чому ми? Я хочу почути думку кожного. Однак, навіть якщо я попрошу всіх висловитися, не думаю, що більше половини будуть слухати всерйоз. Ось чому він вирішив запитати саме нас двох. Я не впевнений, що ми можемо дати якісь корисні ідеї. Але я вважаю, що було б непогано приєднатися. Хоч я і думав так. Вибач, можеш попросити когось іншого? Я не дуже вправна в обговореннях. Тобі не потрібно змушувати себе говорити щось конкретне. Достатньо просто бути присутніми. Вибач, але я не маю наміру бути на зустрічі з безглуздої причини. Гадаю, що це наші перші збори як єдиного класу. Тому я вже відмовилась. Я не братиму участі. Спокійні, але сильні слова. Незважаючи на позицію Херати, Хорікіта знову відмовила йому. «Он як?» «Вибач, якщо передумаєш, будь ласка, приходь!» Хорікіта вже перестала звертати увагу на Херату, який їй здався. «А як щодо тебе? А я на ходжі, кун!» «Чесно кажучи, я думав, що було б добре приєднатися!» Зрештою, більшість класу ймовірно, теж буде. Однак, якщо Хорікіта буде єдиною, хто не братиме участі, вона, ймовірно, отримає таке ж ставлення, як судо. А, я пас, вибач. Ні, це мені слід вибачитись. Але якщо передумаєш, не соромся прийти. Херата, мабуть, зрозумів, про що я думаю, я не хвилю його різко як Хорікіта. Тепер, коли дискусія закінчилася, Хорікіта почала готуватися до наступного уроку. Ого, Хірата дивовижний! Він зміг залучити всіх. Зазвичай усі відчували пригніченість через ситуацію. Це один зі способів. Якщо ти вмієш вирішувати проблеми за допомогою обговорень, труднощів не виникне. Однак, якщо не дуже розумний учень спробує вести дискусію, це, мабуть, перетвориться на хаос. Крім того, я не можу змусити себе прийняти ситуацію просто зараз. Змусити прийняти ситуацію? Що ти маєш на увазі? Залишивши мене без відповіді, Хорікіта більше нічого не сказала.